No niin, Mikko Kuningas, tosi hienoa sairastua tähän hetkeksi, niin keskustelen kanssa. Kiitos, hieno olla tässä. No niin, mä ajattelin, että aloitetaan heti jostain todella vaikeasta, eli mitä sulle kuuluu, miten sä voit? No voi voi, tosi, tosi hyvä kuuluu. Tässä on ollut tota, treenit no. lähtenyt käyntiin pari viikkoa. Onko tota. ollut terveellä? Joo, se on ehkä se paras asia, niin. Sille, että kyllä sitä arvostaa nyt tossa on pari loukkaantumista tapahtunut joukkueesni niin kyllä se että, niin herättää Joo. sille. vähän fiilikset, ei se tota, tosi tärkeä juttu on. Tähän on paitsi fyysisesti jak raskas jakso niin tässä saattaa olla myös henkisesti. Aika lujaa jaksoa, miten se oot... Muuten onko sulla hyvä mieli? Ja... Joo, ja kaikki hyvin siinä mielessä myös? Oo, oh, no, niin. tässä niin kuin... on saanut nautti jotenkin toi on ollut todella Hyvää, niin kuin, hyvä meininkin tuossa treeneissä. Jotenkin sitten kun se treeneissä on hyvä meininkin, niin sitten se heijastuu kyllä Tahtuun tohon koko niin kuin, joukkueeseen. Joo, joukkueeseen ja sitten omaakin ulko, niin kentällä ulkopuoliseen elämään. Niin Tuohon että, että mikä siinä. Joo. Kun tota, mä oon käynyt läpi vähän näitä sun vaiheita, niin, niin kun nyt kun sä puhuit tämän jalkapallon ulkopuolisesta elämästä, niin, niin sähän olet. Jalkapallon tähden niin jättänyt perheessä kovin nuorena. Joo, ja, pitää paikassa. Ja, ja, tota tällä tiellä sä oot nyt edelleen, että niin, niin, miten onko sulla tiiviisti yhteyksiä sinne oman kotiin, mäelle mä, ja perheeseen. Ja... Joo, totta kai tulee tiettyjä yhteyksiä. Mutta tota, aika hiljainen on kyllä. Niin kuin käyttämään puhelintaa ja tällaista, että voisi olla kyllä tota, aktiivisempikin aina. Ja, mutta aina tietenkin niin kuin, tota, tulee kysytty kuulumisia puolin sun toisiin ja viettää yhteyksiä Silleen, että hyvin Tässä on kyllä just, että 15-vuotiaana on niin kuin muuttanut ennen kuin täytti 16, niin tuli muutettua yksineen asumaan, mutta silloin oli vielä kuitenkin ja Matkaa jollut, kun joku 40 kilosua siitä sitten siihen kotiin, ettei se nyt niin surmuuta silloin ollut, mutta tässä on pikkuhiljaa aina välimatka kasvanut. Nyt kun sä katso taaksepäin 6-7 vuoden jälkeen näitä vaiheita, niin, niin onko se ollut kovaa lähteä perheestä vai onko se luonteinen, että sä oot ihan pärjännyt hyvin? Joo, joo. En, en, olis, en muista, että se olisi niinku ollut sillakaan niinku mitenkään. Iso steppi. Se oli tietysti kun tuttu kaupunki. siellä oli kavereita. Mm. Sitten se oli veljen asunto ja velisattu olemaan silloin armeijassa, niin tämä tuli, oltu paljon yksin mm. siinä, mutta kyllä sitten välillä oli välikin siinä. Ja, ja, ja niin kuin, ei, en mä jotenkin viihtyy yksinään tosi hyvin. Joo. Niin sitten se on ollut ihan mukavakin, että niin. saa olla omine ja omassa rauhassa. Okei, selvä. Mennään vähän taak ajassa taaksepäin. Oonko ymmärtänyt oikein, vai käytänkö mä tätä ilmaisua väärin, kun sanon, että, että sä olet lumeen kylähyvänen? Menee vähän pieleen No vähän menee jo pieleen. <laughs> mä en ole siis kylähyvänen, vaan Luumäkin on kylähyvänen. Niin, että se on kiva paikka sulle. Joo, siis Joo. Tota, se on ilmeisesti se slogan ollut jo pitempään, en tiedä onko vieläkin, mutta ilmeisesti ootte sen kaivannut sieltä. Ja, Joo. Siis, Tota, se on kyllä hyvänä. Se on kyllä tota, kylä, missä on hyvä olla. Aivan. No, se sieltä Luumäen pojista siirryit Laperanan Pepoon. Ja sit sulla oli siellä laperranan Pepossa ollessa niin tämmönen mielenkiintoinen kokemus. Se lähdit Alankomaihin, Fortuna Sittardin, Treeneihin mukaan ja sitä elämää. niin Tulik silloin niin kun ekana semmoinen ajatus, että tästä voisi tulla jotain enemmänkin? No kyllä se avasi silmiä, että vitsi, että on aivan erilainen maailma olemassa tuolla, niin kuin, tuota, jossain kauempana. Ja sille niin näki sitä ammattilaisten niin tekemistä, nähtiin sitä edustusjoukkojen treenaamista ja pelaamista. Mutta sitten näki sen, että miten ne junioritkin siellä teki. Et kyllä se oli jo varmasti sellainen ensimmäinen hetki, kun niin kuin tajus, että ei vitsi, tuo olisi kyllä varmaan hienoa, niin kuin, että päästä joukupäivään. Tota, pelaamaan Suomen rajojen ulkopuolelle ja tässä sitä vielä kovasti yrittää työstää, että se unelma toteutuisi. Ja sähän melkein meinasit päästäkin, koska niin sun siirto Brasilian Flumineeseen, ilmeisesti Flumineeseen akatemiaan oli vuonna 2015 tosi lähellä ja se ilmeisesti kaatui byrokratiaan niin Oliko pettymys kova ja kestikö kauan päästä yli vai mitä siinä oikein tapahtui? No pienkorjaus, korjaus onko se joudu, tota, so, anteeksi siitä, mutta ö, olisiko ollut 2016 oikein okay. vuosi. Joo. Joo. Ja, tota, sen tietysti, sitä oli odottanut siitä, se oli tavallaan jo, tota, no se tuli siinä silleen, että mä koko talven sitä, sitä niin kuin vähän sumplittiin. Ja, Siinä oli pari viikkoinen. sessio, oli me seuraan valmentajat ja sitten minä ja toinen, toinen Voltalaisen Paavoni kans tuolta etelä suunnilta, niin päästiin sitten tutustumaan siihen meininkiin. Ja sitten ne otti, oli ilmeisesti tykännyt otteista ja näistä niin näytöistä, niin sitten se eteni just siihen vaiheeseen, että se vaan just. Tota, Vähän hitaaseen paperien käsittelyä tällaiseen kaatoi, että jos sit sanoo pelilupaa okay. ja se sitten tota, oli ihan omassa päättävissä, että haluatko sinne lähteä, että sitten vastoi ehkä ensimmäisen viiden kuukauden jälkeen niin mahdollisuus päästä pelaamaan jotain pelejä. niin sitten ajattelet, että no, et voi sitä että voisit reenata kotimassakin. Mutta siis se olisi ollut kyllä. En tiedä. Silloin kyllä jännitti, että, niin kuin, Joo, että mi miten tämä voisi onnistua ja onko Mutta sitten Mulla oli ajatus siinä, että, että jos se nyt tuntuisi aivan vastenmieliseltä niin tilaisuudesta sellaiselta, että ei sitä, siihen vaan pysty sopeutumaan, niin eiköhän sitten olisi niin kuin, päässyt mm -hmm. poiskin. Et, et tavallaan mieluummin sitten oli... Niin kuin menossa sinne, kun sitten jäi ja Ei nyt sitten käyttäisi sellaiset tilat, mutta sitä mm -hmm. nyt sitten ei toteutunut. Ja, ja, ja se ei sillä sitten mua minkään. Niin, ja sitä varmaan turha spekuloida, että mitä olisi tapahtunut, kun siitä ei ole mitään hyötyä. Ja, ja sitten koska ja. ei sitä tiedä, vaikka nyt tosin paljon parempi pelaajako on jäänyt tänne. Ei Aivan. sitä tiedä, täytyy vaan keskittyä no. siihen. No, sitten sun tilanne kääntyi kuitenkin Aika hienoksi. Toivottavasti vuosiluku menee nyt oikein. 19.7.2015 FC Lahdesta pääsit ensimmäistä kertaa pelaamaan Veikkausliikaa. Siellä oli Ilves vastassa ja tulit vaihdosta sisään ja teit voittomaalin. No, yhden pienen korjauksen Täydellisesti meni tuohan asti, mutta tuli tämä, että olin Joo, että aloitin sen peliä. se oli silleen... Tota, tykkäsin kyllä siitä, että sai saman tien kuin debyytin tehdä, niin sai tehdä sen avauksessa. Jotenkin se on se, tota, ihan erilainen kuin sitten tulla vaikka viiteksi tai kymmeneksi loppuun, vaan, loppuun. Siinä ei oikein mitään tekemään, vaikuttaa peliin silleen, mutta, mutta se oli kyllä joo. Tota, kyllä siinä, no tuli siinä sitten, yeah. että se oli kyllä tota, tosi jännä peli. Että siitä mä en muista kyllä yhtään mitään, että siinä tulin mm -hmm. pelattu jossain hurmostilassa. Ja se olisi ollut seuraava kysymys, kun jotkut muistaa, ainakin omien sanojansa mukaan muistaa kaikki tekemänsä maalit ja jotkut ei muista juuri mitään, niin onko sulla mitään jälkeä tästä ensimmäisestä maalista? No siitä maalista ei todellakaan ole mitään muistikuvaa. Mä en muista muuta kuin sen niin kuin videomateriaali, mitä siitä on kuvattu. Mä en tiedä, mistä mä sanoisin. Niin ajatuksen lähtee juoksemaan tällä nopeudella niin keskeltä kenttää. <laughs> se oli niin. tota ihan, no, se vaan jotenkin, siis muistan ihan alusta vaan siinä pelissä niin kuin ajatuksen, että et onko tämä niin nyt veikkaus liikaa, mitä tässä pääsee pelaamaan. Sitten mä en muista oikeastaan mitään siitä, että sitten on vaan tullut jotenkin no. pelattua siellä virran mukana ja koetettu tehdä parhaansa. Okei. Okay. Multa tulee tässä todennäköisesti lisää vääriä faktoja, mutta korjaa <laughs> Mutta Tietojen mukaan niin, niin valittiin 2015 18-vuotiaiden maajoukkueeseen ja sitten 2017 nuorten U21 EM karsinta Mahdollisesti pitää paikkaa, se no. mä en osaa noita vuosilukuja pitää no. mielessä olla. Mikähän mahtaisi olla seuraava looginen askel? Niin, no siinä ei varmaan enää välivaiheita ole otettavissa. Että niin. tota, se olisi kyllä tosi hienoa, joku päivä päästä pukemaan se aamajoukkoon. Mutta tässä on paljon niin kun, tehtävää, niin. oikeita asioita ja onnistua niissä. Ja, niin. Niin kun, että se on sellainen... Mitä nyt ei oikein osaisi ajatella, niin. että sellainen olisi niin. tässä näin lähitulevaisuudessa vielä ehkä välttämättä niin. mahdollista. Se on varmaankin niin, enemmän niin, että täytyy ottaa paljon pieniä askelia oikeaan suuntaan, niin on. se on ja... jossain kohtaa vastassa sitten. Näin ja se on, että sitä kun ei tiedä, että missä ne oikeat askeleet on, että mitkä vie eteenpäin, että täytyy vaan nyt sitten luottaa siihen, mitä tekee. Ja just niin kuin keskittyä tähän, mitä me nyt tehdään seuran kanssa, ehkä se poikii sitten, kun mm. tota, joukkoon kanssa menestää, niin sitten tulee itsekin esille ja sitä kautta sitten niin kuin, ei voi oikein muuta, laittaa kaikki likoo, niin ei sitä sitten katsoa, mitä se poikii. Sä oot niin pompotellut päällä kuninkaan patsaan kanssa. Pitää paikkansa. <laughs> Mä kattelin tätä Mikko Kuningas trickshots niin YouTubesta. Siellä on ihan uskomattomia temppuja. Nyt mä mietin, että tuossa on niinku kaksi vaihtoehtoa, että ne on jotenkin käsitellyt tota, tai sitten sulla on ollut <köhö> vähän useampia ottoja. Onko se todella kaikki ne temput? Niin, Onko se tehty ihan livenä? Ne on tehty joo livenä, ei ole, ei ole mitään. Tota, kun Mielittämättä... sellainen, nyt joutuu niin. korjaamaan, että ne kaikki on siis ensimmäisellä yrityksellä tehty. Ne kaikki on ensimmäisellä yrityksellä. <köhön> <hanko> okay. <köhön> okay. <hanko> <hanko> <hanko> Joo. Ne Aivan mielettömiä, jostain 200 metrin päästä joku kaljopullo niin kaadetaan jalkapallolla. <hanko> Siihen on varmaan lähtenyt innostus Remi Kailar, tota, Kailardin videoista, että okay. ranskalainen kaveri. Että hänellä on tosi paljon YouTubessa katsoin niissä ja tuli pienen katsottu veljen kanssa niitä ja niin. ajattelin että vau, onko Joo, ja... Se on aika hieno pätkä ja hyvin tehty. Ja siinä on kaunista suomalaista luontoa. Vaikka vähän hirvittäjäkin kun sä istut siellä jossain kallion kielellä. <tos> niin. siis oli palloa ylhäällä. Ja... Se oli älyttömän hauska niinku tehdä, koska just että sain vaan miettiä niitä kuvauspaikkaa. Se mm. oli niinku omiskäsis plus kiitos. Mm. Useitten kavereiden kärsivällisyys riitti ja tuli aina sillä tällä automaattina, tuota, milloin kukaankin sieltä oli kuvaamassa, koska oli se mukavampi, että jos siellä on joku kuvaamassa, ja, tuota, siitä kuvasta tuli vähän elävämpi. Ja, sille, et, ne kuvausjutut oli ihan mies käsissä, se oli sellaista niin kuin, jako Suomen kanssa tehtiin sellaista yhteistyötä siinä. Että, et, oli tarkoitus, että olisin kirjoittanut blogeja, mutta sitten halusinkin tehdä tuollaisen videoprojektin. Kun olen jo aina ajatellut, että tosi siistiä, ja sain sen tuota, kameran tolta. Karlströmin kiviltä ja se oli siinä Lahdessa toimi tota, media-ihmisenä ja hän sitten auttoi siinä editoinnissa ja mm. kaikessa siinä. Että hänelle kiitos siitä, että siitä oli ihan sellasta, sellaista tota, sil, sil, silmän iloa siitä aivan, videosta. Aivan, joo. Sitten kun mä katsoin siinä, kun sä moikkasit Jari Litmasen patsasta, niin siitä välittyi sellainen tunne, että tämä toinen kuningas on vissiin aika tärkeä sulle. No, eihän sitä tota, voi kiistää, että mä oon se vaan niinku. Se on vaan jotenkin. En mä pysty edes käsittämään, miten hyvä pelaaja. Ja kun mä oon Suomesta lähtenyt, niin tota ei se sitä vaan niinku ihallaen sellaista kosketusta palloa ja sellaista niinku. No, hyvyyttä, mitä hyvä voi olla pelaajana, niin, niin, niin se on ensin siinä voi muuta kuin Sitten on toinen maali, jonka sä teit, josta varmasti on puhuttu kaikkein eniten, eli se oli tää kapin finaalin 1-0 82 minuutilla ja se vei Interin nyt sitten Euroopan kentille. Niin, niin pitääkö se paikkansa, että kun sä teit sen maalin, niin sulla oli Jari Littmäsen antanut kengät? Eh, ei pidä paikkaa. <laughs> Okei. Okay, oon niin pahoilla, että mä joudun tässä aina <laughs> tässä <on laughs> hienoja fakte <laughs> kerättä <laughs> sille, että... Mä niin kuin... opin tässä nöyryyttä paljon koko ajan. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ei vaan, tato, aivan siis... Täällä on koko ajan, puolet on aina niin kuin totuutta, <laughs> mitä täältä <laughs> tulee. Että... Näin mun vaimokin sanoo. <laughs> <r pros Dog Vega> no, Ei kai mutta tai... se juttu menee? Silloin mulla oli ihan, ihan tavalliset, pelkästään omaa käyttämät kengät jalassa, mutta jos näistä Litmosen käyttämistä kengistä, niin näin ainakin mä uskon ja niiden puheiden varas mitä on kuullut, niin niillä kengillä mitä tuossa kesällä tuli käytetty ja sitä edellisenkin kesänä on tullut käytetty on ollut Litmasel jossain tyyliin harjoituksissa tai jossain tällaisessa käytössä. Ne, tota, lahessa toi Tuomisen jasse, sillä oli pieni vaivoja jalkojen kanssa ja se sitten mietti siinä, että mikä, mikä voisi auttaa lähteä niistä vaivoista, päästä niistä vaivoista eroon. Niin, niin hän sitten sai Litmaselta tällaista tota, tota, Kivat nahkaset, mustat, adidaksen kengät, mitkä on itsellä aina sellainen, että jos on mahdollista, niin sellaisilla kyllä pelaa ja treenaa. Niin, niin, sitten kun jossain sai sopimuksen tuonne Vaatte ja lähti lahjasta, niin tota, piti sitten saman tien kysyä, että onko tarvetta näille kengille. Ja, ja, ei si ollut ja kyllä sain itse ja todennäköisesti on siis ainakin. Ja haluan uskoa näin, että Litmanen on joku täällä niillä ehkä pelannut tai Okei. Ne on nyt hyvin tarkkaan kulutettu ja käytetty. Täytyy ehkä miettiä, että jos sellaisia kenkiä jostain löytää lisää. Että ne oli kyllä todella hyvä. Hienoa. Jari Litmanen varmaan tulee katsomaan tätä nauhoitusta ja <laughs> saa vaiheessa ottaa kantaa. Siihen. No, jos näin <laughs> <panoilla. laughs> No sitten Interim. 2018 ja nyt jo niin, niin 90 veikkausliigamatsia jo takana. Tietojeni mukaan 62 Lahdessa ja 28 Interissä, että mulla on jo kokemusta myös Veikkausliigasta takana nyt Interissä myös. No joo, kyllä se tota, alkaa kertymään noita pelejä, että se tota, ei enää ole sellainen uusi juttu astuottaa mm. kentälle, niin Jos me puhutaan Interistä nyt tällä hetkellä, minkälainen joukkue tämä nyt tällä hetkellä on? Tällä hetkellä on niin. todella potentiaalinen. Potentiaalinen ja on olemme tota, paljon nuoria pelaajia. Ja jotenkin musta on, meillä on aika sellainen ilkeä porukka kasassa. Okei. Okay. Nyt niin, niin mä oon kuullut, että että Inter on opiskellut tämmöistä positional play-taktiikkaa tai pelikäsitystä, niin pitääkö tämä paikkansa ja olette sitten pitkälle siinä? No, mä suosittelen kaikkia, ketkä on siitä asiasta kiinnostuneet. tulla katsomaan seuraamaan pelejä. Että siellä, mä uskon, että se alkaa näkymään ja hahmottumaan jo ensimmäisistä treenimatseista ja kapin peleistä tuo identiteetti, mitä sitten ollaan lähetty jo hakemaan tuossa. Ja se oli hyvä, että meidän kauden jälkeen marraskuussa jatku tavallaan heti siihen kauden perään noita, että vähän tutustuttiin siihen. Päästiin pelaajat tuohon, mitä valmentajat odottaa meiltä. Ja sitten päästiin tutustumaan just valmentajien muikin noihin perusperiaatteisiin ja tuollaisiin, mitä ne just odottaa. Sitten toi oli helpompi aloittaa nyt tammikuussa. Kyllä se... Pikkuhiljaa siitä hahmottu, että niitä. Okay. Eli Inter tulee olemaan pikkusen erinäköinen joukkue nyt tällä kaudella. Tulee, siitä ja. mä varmasti. Että... No sitten tietysti täytyy kysyä, että minkälainen tämä valmennustiimi on. Että onko näiden kanssa mukava olla? On. Ja mä uskon, että tota, kaikki on ollut ihan samaa mieltä siitä, että, että on ollut tosi sellaista piirteitä menoa sen. Meininki, että oikeasti tehdään ne asiat kunnolla ja niin hyvin kuin pystytään aina kun kentälle mennään. Ja, ja sitten on selkeä ajatus siitä just, että miten halutaan pelata, mikä, mikä äsken ehkä aika poliittisesti vastasin tuohon, että mm. <laughs> mitä kysytkin, niin tota, Mutta se, että nyt se on tosi selkeä se niin juttu. Ei ehkä yksinkertaista, mutta selkeä sille, että, okay. että hoidetaan ne. Hommat silleen, että saadaan joukkoja pelaamaan just niin kuin olisi tarkoitus, että ei jätetä niin kuin kysymysmerkkejä. Niin kuin et, et annetaan hyvät perusperiaatteet kaikille pelaajille, että mikä se meidän tarkoitus on ja miten me halutaan voittaa pelejä. Niin, niin se on ollut nyt tässä parissa viikossa jo aika selvä, että kyllä me varmasti saadaan hyvää jälkeäksi. Okei. Kuulostaa hyvältä. Mä oon käynyt katsoa Interin pelejä ja mä oon nähnyt sun myös pelaavan. Ja, ja niin mä oon miettinyt, että oleks se nyt keskikenttäpelaaja vai hyökkäjä vai hyökkäävä keskikenttäpelaaja vai kaikkea näitä? Noista vaihtoehdosta ainakin sanoisin keskikenttäpelaaja. Joo. Et pystyn kyllä pelaamaan monia rooleja, tota, mutta näen kuitenkin itseni siinä ihan niinku keskellä keskikenttä. Että... Et, et, saa nähdä nyt tässä, että mm, löytyykö joku ehkä vielä sellainen tarkempi rooli, mitä ei ole ehkä ennen löytynyt, vaan et, et, useasti mä oon pelannut niin kasin box to box paikkaa, että osaa niin sekä puolustaa että hyökkää, mutta niin kuin, on jo nyt ollut puhetta siitä, että kyllä koko joukkue puolustaa ja koko joukkue hyökkää, että ei ole tota, olemassa pelkästään puolustavaa keskikenttää tai hyökkäivää meidän joukkueessa nyt. Et, mm. et, niin kuin jokaisen pitää kyllä pystyä sitten hoitamaan se, että vaikka olisi puolustava keskenttä siinä pohjalla, niin kyllä Joo. se sitten on tosi tärkeä rooli olla myös siinä hyökkäyspelissä mukana. To Oho. todennäköisesti niin se aina kiitos, on aina itse kokeilemisen arvoinen paikka. Mä tulkitsen tämän vastauksen niin, että sä toivot ja ajattelet olevas Keskikenttäpelaaja, joka pystyy pelaamaan aika monipuolisesti tilanteesta riippuen. Joo, kyllä se on tietysti hyvä homma silleen, mutta ehkä kuitenkin haluaisin olla sellainen, että jos joku kuulee mun nimeäni, niin tietää tasan tarkkaan, että mikä on miehiä. Aivan. Että ei ole sitten, että onko se nyt vai keskenttä. Se olisi sitten ihan selkeästi, että se on tota, halua silleen vakiinuttaa paikan. Aivan, aivan. Ainakin nyt tällä kaudella tässä joukkueessa. ja mikä aivan. se paikka nyt sattuu olemaan, niin katsotaan se. No se oikeastaan kiinnostaakin seuraavaksi, että ollaanko niin kuin, taitojen suhteen jo tapissa vai onko alueita, joissa sä koet, että sä haluat kehittyä ja parantaa? No olisin kyllä hullu, jos ei, <laughs> <taisi. laughs> ei, ei tarvitse mennä, että saisin lopettaa kyllä saman tien pelaamisen niin. tähän paikkaan, että et, et, siinä vaiheessa on aika herätä, että että. Kyllä tosi monella osa alueella on niin eteenpäin mentävää, mm. että kyllä se niin taitotaso vaan saa olla koko ajan, että pystyisi suoriutumaan niin kovemmassa temmossa mm. ja tota, niissä samoissa suoritteista ja tapahtumista siinä kentällä. Että se on yksi homma, että saisi koko ajan sen pelin nopeammaksi, koska mitä korkeammalle pyrkii, niin pitää onnistua siinä sitten. Ja, ja nopeus on ollut itsellensä niin fy, fy, hetkenä fyysisesti, niin kuin, että pystyisi tota, ihan juoksunopeuttakin kehittämään, niin sen nyt on sellainen. Että, että kestävyyspuoli on ehkä sellainen vahvuus ollut Joo. Niin kuin, fysiikassa. Niin Suomalaisille jalkapalloille aika tunnusomaista on suhteellisen hidas tempo mm. ja, ja se näyttäisi olevan yksi suurin erottava tekijä, niin, niin onko Interissä pyritty siihen, että tempoa pystyttäisiin nostamaan? Kyllä se näkyy esimerkiksi treeneissä ainakin niin kuin se kaikki, että pallon menetyksen jälkeen niin tapahtuu sitten Jaa. asiat mahdollisimman nopeasti. Niin kuin, että kaikki kaikki vaan tapahtuu nopeammin. Ja kyllä mä uskon, että se niinku tarttuu tuossa nyt treenin myötä ja pelien myötä mm. joukkueeseen, että se sitten näkyykin siinä tekemisessä. Ja se on, se on kyllä yksi iso juttu, mikä sitten erottaa useasti tota, se tempo. Mm. Että se on vaan kovempi vaikka ulkomaan, Vaikka nyt itselleen ei ole kauheasti muuta kuin jotain juniorimaajoukkoja näitä kokemuksia siitä. Mm. Mutta pitää se sielläkin jo tietää sen, että on kyllä, Tempo on aina kovempi niissä ollut. No, viime vuosikymmenenä suomalaisen jalkapallon on kuulunut, että Veikkausliigan suosikki on HJK, ja sitten lähdetään miettiin, että ketkä on ne kovimmat haastajat. Niin, mitä sä ajattelet tästä? Vaikeasta kieltääkään, eikö HJK ottaisi aina sen suosikin paineet hartioilleen. Tota, haluan ainakin uskoa siihen, että olisi itse siinä ihan ensimmäisinä haastajina Aivan. jotenkin. En mä vois olisi vaikea kuvitella pelaamista jalkapalloa ilman sitä tota, asianhaaraa, että oikeasti lähdetään voittamaan. Ja kyllä olisi tosi hienoa joku päivä nostaa se mestaruuspyttykin ylös kohti taivaata. Mä, mä en ainakaan suostu siihen, että lähdetään miettimään jotain tota, realistisia tai jotain tällaisia ja. tavoitteita. Kyllä se niin aina on se voitto tärkeintä ollut ja Aivan. on edelleen. Niin, niin, niin, Tämä kohta varmaan leikataan pois, mutta... aitoa äsken? Ei vaan, <laughs> so, mä mä nyt ei sanon. <laughs> ei tavoitella voittamista. <laughs> ei vaan se, että HJK tuottaa meille aina... Kapp pettymyksen tässä Euroopan maatseissa ja nyt on Interin vuoro niin, niin niin niin Mä luulen, että turkolainen jalkapalloväki odottaa nyt, että Inter tuottaa meille tämmöistä iloa kansainvälisillä kentillä. otteste sitten puhunut siitä ja miettinyt, että sitten mennään ja voitetaan ja näytetään? Siitä ei ole puhuttu oikein mitään. Se on, kaikki varmaan tiedosta, että, että siellä on luvassa Tosi kovia pelejä, mutta ei, ei ole kellään lähtenyt ajatuksessa sinne harhaille, ainakaan sillä, että, <tos> niin. että unohtuisi Joo. tämä homma. Että nyt täytyy keskittyä tähän, Joo. tämänhetkiseen hommaan. Että. No nyt oikeastaan tämmöinen ää, lähitulevaisuudessa eteen tuleva asia on tämä KAP. Ensin tulee vastaan Maarianhamina ja sitten HJK. Ja siellä samassa lohkossa on Lahti, Helsingin IFK ja Honka. Millä mielellä lähdette pelaamaan? Että Lähdettekö hönntsäämään vai ottaen oikein niin tosissaan? No. <laughs> tota, sais äkkiä leikata pois, jos menisi tota, jotain hylmöä hän vastaamaan, mutta niinku niin eihän siinä ole muuta juttua kuin mennä täysillä. Ei, se, Aivan, ei ole niin kuin, muuta vaihtaa ollenkaan. Et, ne no, on nyt kilpailullisia pelejä. Nyt ollaan, Viime kaudella se on osoitettu, että sitä kautta voi tulla aika hyviä asioita seuralla, jos vaan niin kuin osuu kohille ja se osuu kyllä tosi hyvin kohille ja viime kaudella. Siis ne on tärkeitä pelejä silleen, että me voidaan niin kuin vaan rakentaa se oma pelitapa kohille ja fiksuta mm. ja kokeilla juttuja. Mutta niin on siellä sitten se porkkanen niin kuin tota, kuitenkin se menestys. Joo. Nyt viimeinen kysymys. Niin, niin, niin ennen kuin kiitän tästä haastattelusta, niin on se, että kun oli tehnyt sen maalin siellä Kapin finaalissa ja hoikolaiset joutui poistumaan pukukoppiin ja pää painuneena ja sua haastateltiin, niin sä lehden haastattelussa vaan totesit, että, no totesit varmaan kaikenlaista, mutta muun muassa sen, että nyt nautitaan. Joten kysymys kuuluu, että Menatko Interin kanssa järjestää sellaisia hetkiä, että me päästään nauttimaan hyvästä jalkapallosta ja hyvästä menestyksestä? Sanon vaan yhden sanan ja ehdottomasti. Kiitos Mikko Kuningas. Kiitos.